Eftersom europeism inte tror på ett högre väsende, ej heller ett liv efter detta, hur kan ni göra anspråk på att vara en religion alltså? Vi har all legitim rätt till det anspråket kolon. A. Grundlagen förbjuder i praktiken alla myndigheter, religiösa, sekulära, eller annat, från att avgränsa vad som är, eller vad som inte är, en religion. Kort sagt om du gör anspråk på att ni är en religion är det lika giltigt som någon rivaliserande religionens anspråk. B. En av Websters många definitioner av religion är, en sak, princip, system för grundsatser hållna med glöd, hängivenhet, samvetsgrannhet, och tro, ett värde anses vara av högsta betydelse. Vår tro finns i framtiden av den vita rasen och våra värderingar återfinns i naturens eviga religion, särskilt de sexton budorden. Se, det finns flera stora religioner som är kända som mycket teistiska. Bland dessa finns konfucianism, taoism, buddhism, vissa sekter av hinduismen och många andra. Även om de innehåller mycket mystik och hokus pokus vi inte hänger oss åt, är poängen att de också inte tror på en gud, utan snarare i socioetiska system förkunnades vissa moraliska värderingar. Ändå har de blivit erkända som religioner för sekler, och rättmätigt så. Det finns andra giltiga skäl till varför vi rättmätigt kvalificerar som en religion, men det ovanstående borde räcka.